Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermånedheder. Det er fredag den 11. november, og her til morgen starter vi med gårsdagens helt store historie i form af nye inflationstal for USA, der fik markedet til at gå helt mod. Vi skal også runde det danske marked, som også tog del i kursfesten. Så skal det handle om en stjerneinvestor, der advarer om, at USA allerede er i recession. Og vi slutter af hos Twitter hvor den nye ejer Ilan Musk nu ser en risiko for konkurs. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Som sagt starter vi i USA, hvor det amerikanske marked torsdag blev sendt ud i vilde kursstigninger efter nye inflationstal. Det amerikanske marked oplevede nemlig de største stigninger på én enkelt dag i mere end to år. De tre toneangivende indeks lagde forbørsåbningen ud hår, højt, men kravlede i dagens løb længere og længere op. Det brede S&P 500 øgede 5,5 Det mere defensive Dow Jones indeks gik 3,5 frem, mens det teknologitunge og meget rentefølsomme indeks Nasdaq, steg 7,4 Især tech steg torsdag, her blandt Apple-action, der voksede 8,9 procent og kunne således lægge 190 milliarder dollar til sin markedsværdi. Stigningerne skete efter lavere end forventede amerikanske inflationstal for oktober, der vækkede et håb om mindre rente løft fra USA's centralbanks hånd i december. Den amerikanske inflation aftog i oktober til 7,7 procent fra 8,2 procent måneden før mens der blandt økonomer var ventet en inflation på 7,9 procent. Lige så positivt overraskende udviklede stigningen i kerneforbrugerpriserne, der fraregner energi og fødevare. De viste en stigning på 6,3 procent og en estimeret stigning på 6,5 procent hos økonomerne ifølge Bloomberg News. Der er dermed tale om den laveste inflation siden januar. Den amerikanske kursfest smittede også af på de danske aktier. Kort tid efter offentliggørelsen af inflationstallene gik størstedelen af C25-indekset nemlig i grønt. Da børsen lukkede ud på eftermiddagen, var det danske eliteindekts steget med 3,8 procent. Hvilket ifølge MarketWire er den fjerde største stigning på en dag i indeksets historie. De store vinder i kursfesten var blandt andet Vestas, der bragede op med 11,8 procent. Også Rødvuld, Ørsted, Novozymes og Toloplast oplevede pæne om mellem 6 og 8 procent. På trods af torsdagens kursfest advarer stjerneinvestoren Carl Eigen, at, den, at, den, at det amerikanske marked stadig er på nedtur. Den aktivistiske investor Carl Icahn vurderer nemlig stadig, at der er tale om et bæremarked eller et såkaldt nedadgående marked i USA, og at den amerikanske økonomi allerede er i recession. Det siger han i et interview med CNBC ifølge MarketWire. Spørger man Carl Icahn, bør den amerikanske centralbank fortsat med at hæve sin rente, da inflationen langt fra er overstået. I interviewet efterspørger en person, der kan forklare ham, hvorfor inflationen skulle være lettet, bare fordi renten er side 2 eller 3 procent. Af samme årsag har han shortet indekset S&P 500. Nu skal vi fra kursnedtur til konkurs, for balladen fortsætter hos Twitter, hvor Elon Musk nu ser en risiko for konkurs. Tesla-topchef og nylige Twitter-ejer Elon Musk vil nemlig ikke udelukket, at selskabet bag det sociale medie af samme navn kan gå konkurs. Det fortæller en kilde ifølge Bloomberg News, skriver MarketWire. Kommentaren om konkursrisikoen er Elon Musks første til ansatte i Twitter, siden han købte selskabet for 44 milliarder dollar. Twitter har i forbindelse med Elon Musks overtagelse en betydelig gældspost og udfordres af, at flere, annonc flere annoncører har valgt at trække deres reklamer fra det sociale medie på bekymring om den fremtidige moderation af siden. I dag venter vi regnskab fra GN Stornord, der har været i vælten efter stort kursfald og en stort gældspost efter opkøbet af høretelefonmærket SteelSeries. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du vil som altid følge nyhederne på jorinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.